У ті дні на Гепіріоні не існувало передавача плюс-сигналів. Та й спіновий зореліт Фаросіті не мав засобів до надсвітлової комунікації. Відтак Перша Соли з почули про нещасливу пригоду з Рахілю, тільки коли консульство гегемонії на Парваті зв'язалося з університетом по каналу Світлоплюс і повідомило про травму Рахіль, про те, що вона в непритомному, але стабільному стані, і про те, що системи Парваті до мережі Її забере медичний факельник із ренесанс-вектора. Якщо лічити корабельним часом, то ця подорож триватиме 10 днів, а відповідний час у уборг становитиме 5 місяців. Солові з дружиною життя впродовж цих майже півроку перетворилося на агонію, тож коли медкорабель прибув до вузлового терміналу телепортів на Ренесансі, вони встигли подумати про найгірше тисячу разів. Востанні батьки бачили Рехіль 8 років тому. Вежу хмарочос, підтримувану прямим енергетичним каналом. Видно, море Кому перехоплював подих, але і Солові, і Сарі було не до нього, коли вони бігали з поверху на поверх у пошуках доньки. Доктор Сінг і Меліо Арундес зустріли їх у вестибюлі реанімаційного відділення. Знайомилися похабцем. «Рахіль!» – тільки спитала Сара. «Спить!» – відповіла доктор Сінг, висока жінка аристократичного вигляду і з добрими очима. Наскільки ми розуміємо, вона не зазнала жодних фізичних е, шкоджень, але вона вже непритомна майже 17 стандартних тижнів, за її мірками. І тільки впродовж останньої декади ми почали фіксувати хвилі головного мозку, що відповідають радше стану глибокого сну, ніж коми. «Не розумію», – перебив Сол. «На місці розкопок стався нещасний випадок. У неї струс мозку?» – Сталося одна річ, – заговорив Меліорундес, природа якої ми не дуже розуміємо. Рахіль перебувала в одному з артефактів сама, і ні її комблог, ні інші прилади не відмітили нічого незвичайного. Але ми знаємо, що стався сплеск одного явища, яке місцеві називають антиентропійними полями. Гроно приплив. пробурмотів сол. Ми в курсі. Розказуйте далі. Арунде скивнув і розвів руками, ніби ліпив із повітря якусь фігуру. Відбувся сплеск поля. Фактично, цунамія не приплив, Сфінкс артефакту, якому знаходилася Рахіль, повністю залило. Я хочу сказати, фізично їй нічого не зашкодило, але вона була непритомна, коли ми знайшли її. І дослідник повернувся до доктора Сінг за допомогою. «Ваша донька була в комі», – подала вона голос. У такому стані кріогенна фуга виявилася неможливою. «То вона пережила квантовий стрибок не у фузі?» – скрикнув Сол. Він багато читав про фізіологічну шкоду, Завдано мандрівникам, які зазнавали безпосереднього впливу ефекту Гокінга. Їй боляче? Ні, ні. Що ви? поквапилося їх заспокоїти Сінг. Її непритомний стан захищав її не гірше фуги. То вона болю не відчуває, ще раз з притиском поцікавилася Сара. Ми не знаємо, зізналася лікарка. Всі життєві показники повернулися в норму. Хвильова активність головного мозку близька до норми притомного стану. Але проблема полягає в тому, що її тіло ніби сотало. Точніше, антиентропійне поле складається в враження заразило її, як наче променева хвороба, потерло басол. Не зовсім, завагалася доктор Сінг. Це безпрецедентний е, випадок. Сьогодні вдень прибувають фахівці з хвороб пов'язаних зі старінням із центру Таокита, луза та Метакса. Сол перехопив погляд лікарки. Докторе, ви хочете сказати, що Рахіль підхопила якусь таку хворобу на гіперіоні? він замовк на хвильку. Нижпоречі у власній пам'яті. Щось на кшталт синдрому або ранньої стадії хвороби Альцгеймера? Ні, не погодилася Сінг. Фактично, у захворювання вашої доньки назви ще немає. Але місцеві лікарі вже прозвали її хворобою Мерліна. Розумієте, вікові зміни в її організмі відбуваються з нормальною швидкістю, от тільки, наскільки нам зрозуміло, у зворотному напрямку. Сара аж на крок відступила назад і витріщилася на доктора Сінг як на ненормальну. Лікарю? Тихо, але твердо промовила вона. Я хочу бачити свою доньку. Я хочу бачити Рахіль негайно. Рахіль прокинулася менше, ніж за 40 годин після прибуття сола і Сари. Уже через кілька хвилин вона, незважаючи на медиків і сестер, що митишилася біля неї, підхопилася в ліжко і заторохтіла. Мамо, тато, що ви тут робите? І перш ніж їй стигли відповісти, озирнулася навколо і перепитала. Заждіть, але де це тут? Хіба ми не в кітці? Ми у лікарні да він, чи, люба? Узяла її за руку Сара. На Ренесанс Вектор. Очі Рахіль округлилися, ніби в комедії. Ренесанс? Ми в мережі? абсолютно спантеличино вона озирнулася навколо. Рахіль, що ви пам'ятаєте останнім? спитала в неї доктор Сінг. Нічого не розуміючи, дівчина подивилася на лікарку. Останє. я пам'ятаю, як вместилася спати поруч із Меліо, після. вона зиркнула на батьків і схопилася руками за обличчя. «Меліо, інші з ними. з усіма членами експедиції все гаразд. Розрадила їй доктор Сінг. Трапилася незначна пригода. Минуло 17 тижнів. Ви знову в мережі. Все гаразд. У всіх ваших колег усе добре. 17 тижнів? Ірахіль страшенно зблідла під рештками своєї засмаги. Сол узяв її за руку. Як ти почуваєшся, дитинко? Вона зворушливо до розриву серця слабким потиском відповіла на його доторк. Не знаю, тату, спромоглася вимовити дівчина. Втомлена, запаморочена, спантиличена. Сара присіла поруч на постіль і пригорнула її. «Усе добре, маленька, все буде гаразд». До палати війшов Мелю, неголений, скуйовджений після короткого сну в холі. «Рахілько!» «Привіт!» – майже присоромлено відповіла вона, поглядаючи на нього із безпечного кубельця маминих обіймів. «Я повернулася». Сон не змінився у своєму переконанні, що від часів п'явок та припарок медицина особливо нічим не змінилася. Тепер вони крутили центрифуги, Реконструювали магнітне поле людини, бомбардували жертву звуковими хвилями, вдиралися в клітини для прямої комунікації з РНК і врешті-решт мирилися зі своїм невіглаством, все одно воліючи його не визнавати напряму. От тільки рахунки за лікування стали більшими. Він куняв у кріслі, коли його розбудив голос Рахіль. «Тату?» «Привіт, дитинко». Сол випростався і взяв її за руку. «Де я, тату? Що сталося?» «Ти в лікарні, на Ренесансі, маленьке». На гіперіоні стався нечасний випадок. Зараз з тобою все гаразд. Тільки трішки постраждала пам'ять. В лікарні, в мережі? Рахіль не відпускала батькову руку. Як я тут опинилася? І давно це сталося? Близько п'яти тижнів. Прошепотів Сол. Рахіль, що ти пам'ятаєш останнім? Вона відкинулася назад на подушки і торкнулася лоба, натрапивши там на крихітні сенсори. Ми з Меліо були на зборах. Обговорювали з усіма встановлення нової апаратури у Сфінксі. Ой, тату, я ж тобі не розповіла про Мелю. Він так, кивнув сол і передав Рахілі її комлох. Ось, дитинка, послухай І вийшов із палати. Рахіль торкнулася монідиску і аж кліпнула від здивування, коли до неї зався власний голос. Окей, Рахілько, ти щойно прокинулася? Спантиличина, не знаєш, як тут опинилася. Значить так, з тобою мало що сталося. А тепер слухай. Я записую цей текст 13-го дня. 10-го місяця 457 року після гіджри, або 2739 за старим ліком. Так, я в курсі, що це за половину стандартного року від часу останніх подій, які ти пам'ятаєш. У свінці щось відбулося, і ти потрапила під хроноприплив. Він тебе змінив. Тепер ти старішаєш на виворіт, якби тупо це не прозвучало. Твоє тіло молодше і з кожною хвилиною, хоча зараз це не має ніякого значення. Коли ти спиш, коли ми спимо, ти забуваєш. І втрачаєш іще один день всього, що пам'ятала до тієї надзвичайної пригоди. Як і все, що відбувалося потім. Не питай чому. Лікарі самі не знають. Експерти не знають. Якщо тобі потрібна аналогія, то подумай про віруса Солітера. Одного із тих старих. Що задом наперед пожирає всі дані з твого комлогу, починаючи з останнього запису. Також ніхто не може сказати, чому втрата спогадів відбивається під час сну. Енергетики не допомагають. Минає 30 годин. Ти впадаєш у кататонічний стан, і вірус все одно робить свою чорну справу. До дідька. А знаєш, оця балаканина до самої себе справляє терапевтичний ефект. Зараз, коли я лежу тут і чекаю, поки мене заберуть на чергове сканування в вісні, то розумію, що засну, прокинуся і знову все забуду. І це мене до чортиків лякає. Окей, набери в мені диску запит короткотермінових спогадів. Там уже записаний ролик про все, що сталося після пригоди. О, тут мама з татом і вони в курсі про Меліо. Проте знаю я вже набагато менше, ніж раніше. Коли ми вперше з ним кохалися, еммм, другий місяць на Гіперіоні, то значить у нас лишилося всього пара тижнів. Рахіль після ми перетворюємося на звичайних знайомих. Тож насолоджуйся своїми спогадами, поки можеш, дівчинко. Це вчорашня Рахіль. Кінець запису. Коли Сол повернувся до палати, то побачив, що донька напружено сидить у ліжку, притискаючи до грудей комлог. Тату! Її сполотніло обличчя приймав жах. За вісім стандартних тижнів після прибуття на Ренесанс Соли з Сарою попрощалися з Рахілю та Меліо в мультителепорті да Вінчі і переправилися додому в світ Барнарда. Не варто їй було виписуватися з лікарні. Бурмотіла Сара, коли вони летіли до Крофорда вечірнім шатлом, а через материк під ними пробігала мозаїка прямокутних ланів готових до жнив. «Жінко», – торкнувся Солі і коліна. «Лікарі раді були її навіки там закрити, але все, що вони зараз роблять, це задоволення власної цікавості. Все, чим вони їй могли зарадити, вони вже зробили. Нічого не зробили. А їй ще життя прожити. Але податися геть із ним, правила далі Сара. Вони ж заледве знайомі. За два тижні вона взагалі його не пам'ятатиме. Сол зіткнув і відкинувся на подушку свого сидіння. Принаймні в такому амплуа, як зараз. Поглянь на все це її очима. Вона бореться щодень за те, щоби не загубитися в оскаженілому світі. Їй 25, і вона закохана. Дозволій побути щасливою. Сара відвернулася до ілюмінатора, і вони мовчки вдвох поглянули на червоне сонце, що ніби повітряна кулька висіла в надвечір'ї неба. Ракіль зателефонувала в розпал другого семестру Сола. Це був односторонній сигнал із телепорта на Фригольмі. Її образ матеріалізувався посеред старої голографічної ніші, наче знайомий привид. «Привіт, мамо, привіт, тату!» Пробачте, що не писала і не телефонувала останні кілька тижнів. Мабуть, ви вже знаєте, що я кинула університет. І Меліо. Яка же дурепа, що спробувала записатися на кілька магістерських курсів. Я вже у вівторок не пам'ятаю, що ми проходили в понеділок. Навіть зі шпорами на дисках та в комлозі це була програшна ідея. Можна ще раз податися на бакалаврат. Я досі пам'ятаю геть усе. Жарти-жарти. З Мельо було дуже складно. Це якщо вірити записам. Я впевнена, що його помилки тут немає ніякої. Він був ніжним, терплячим і люблячим до самого кінця. Просто, ну, неможливо починати стосунки з нуля кожного божого дня. У нас уся квартира була завішана фотографіями, нотатками, голографічними картинками з Гіперіона, де ми вдвох. Але, ну, ви розумієте, щоранку це абсолютно чужа людина. Опівночі я починаю вірити, що між нами щось було, попри те, що нічого гісенько не пам'ятаю. Надвечір я вже ридаю в його обіймах. А потім, рано чи пізно, засинаю. То краще вже так. Образ Рахіль, якусь мить застиг, крутнувся, наче вона збиралася обірвати контакт. А потім знову матеріалізувався. Вона до них усміхнулася. Хай там як, а поки що я із навчанням зав'язала. Медцентр на Фригольмі хоче мене бачити в себе на стаціонарі, але для цього їм доведеться стати в чергу. Я одержала пропозицію Дослідного інституту Центру Таокита, від якої складно відмовитися. Здається, це правильно називається дослідний гонорар. І він більше від суми, в яку нам вилилося моє сукупне чотирирічне навчання в Найтенгельзері і Ірайсі. Я відмовила всім. Досі ходжу до них амбулаторно. Але від цих трансплантацій ранка в мене суцільні синці і депресія. Цілком можливо, звісно, що депресія насправді пов'язана з тим, що кожного ранку я не можу пригадати, звідки в мене ці сінці. Ха-ха. Забудьте. Я ще трохи побуду стану, а потім, може, я думала повернутися на якийсь час додому. У другому місяці в мене днюха. Мені знову 22. Химерно, правда? У будь-якому разі зі старими знайомими значно простіше, а станою ми познайомилися, щойно я перевелася сюди у 22 роки. Мабуть, ви мене розумієте. Тож, ма, як там моя стара кімната? Чи ти все-таки пристосувала її під ігри в мадзян, як ти завжди мені погрожувала? Примітка. Мадзян або маджонг з китайського «Горобець» – традиційна китайська настільна азартна гра, з костями для чотирьох гравців. Напишіть мені або зателефонуйте. Наступного разу я заплачу за двосторонній дзвінок, і ми зможемо поговорити по-людськи. Просто, мені здавалося... Рахіль махнула рукою. Я побігла. Знюхаємось. Люблю вас обох. За тиждень до дня народження Рахіль сон полетів до Бусара, Аби забрати доньку в єдиному громадському терміналі телепортування на всій планеті Барнарта, її він побачив разом із багажем біля квіткового годинника. Вона виглядала юною, але не набагато в порівнянні з тим, коли вони помахали одне одному на прощання на Ренесанс Векторі. Ні, усвідомив сол. Просто з її постави зникла впевненість. Він струснув головою, позбуваючись цих думок, гукнув рахіль і побіг обійматися з нею. Але вираз шоку на її обличчі проступив так виразно, що Сол не зміг його знехтувати. Серденько, що сталося, що не так. Дуже рідко йому доводилося бачити, як рідній доньці бракує слів. «Я забула», – затиналася вона. Таким знайомим рухом помотала головою і промовила крізь сльози і сміх водночас. «Просто ти трошки змінився, тату. Я пам'ятаю, як їхала звідси, буквально вчора, коли я побачила твоє волосся». Рахіль приклала руку до губ. Сул провів долоною по голові. А, ну так, стримуючи сміх крізь сльози, промовив він. Разом із твоїм навчанням та експедицією минуло більше одинадцяти років. Я старий і лисий. Він іще раз розвів руки, пригортаючи її. Ласкаво прошу додому мала. І Рахіль подалася в захисну окружність цих обіймів. Кілька місяців усе було добре. У знайомому середовищі Рахілі почувалося спокійніше, і Сара легше переживала сердечний біль, від донщиної хвороби, бо знову з радістю приймала її вдома. Щодня рано вранці Рахіль переглядала свою приватну програму «Орієнтир», в якій, наскільки Сол знав, були і його старої фотографії, де вони надюжено років старші від того, що пам'ятала дочка. Він постійно намагався уявити, як воно бути Рахілю. Прокидався у власні постелі зі свіжими спогадами 22 себе вдома на канікулах перед навчанням у магістратурі і раптом виявляти, що батьки несподівано постаріли примічати сотню незнайомих дрібничок у дома та в рідному місті, чужі новини і роки подій, що обійшли її. У Сула це уявити не виходило. Вони вперше помилилися, коли піддалися на прохання Рахілі запросити її старих друзів відзначати її 22-річчя. У тому самому складі, що й першого разу, невгамовну Нікі, Дона Стюрда з товаришем Говардом, Кеті Обих і Марту Тин, а ще й найлівшу подругу Ліну МакКайлер. Усі щойно позакінчували коледж та обтрусили рештки дитячого життя задля нового світу. Рахіль усіх їх уже бачила після повернення, але спала і забувала про це. І цього разу Сол і старою не згадали про те, що вона все забула. Нікі було 34 стандартні роки, і вона мала двох дітей. Її все ще можна було назвати заповзятою, все ще невгамовною, але за стандартними Рахіль з неї вже порох мав сипатися. Дони з Говардом постійно торохтіли, про свої капіталовкладення, успіхи в спорті своїх дітей і близькі відпустки. Кеті ніяк не могла здихатися власного спантиличення і змогла заговорити з Рахілю тільки двічі, так ніби говорила із самозванкою. Марта не ховаючи заздрила Рахіловій молодості, а Лін, котра за минулі роки встигла з головою зануритися у дзен-гностицизм, тільки ридала і мусила піти раніше всіх. Коли всі розійшлися, то Рахіль залишилася стояти у вітальні посеред руїни, яку зазвичай лишають по собі гості, і не могла відвести погляду від недоїденого торта. Дівчина плакати не стала. Але перш ніж піти до себе нагору, вона обійняла маму і прошепотіла татові на вухо. «Прошу, більше не дозволяй мені викидати таких коників». І рушила до своєї спальні. Тієї весни в Солові знову наснився сон. Він блукав у великій темній будівлі, освітленій двома червоними сферами. І йому не здалося абсурдним, коли пролунав бездушний голос. «Соле, візьми свою доньку, свою одичанку, що її любив ти, Рахіль, та й піди собі до світу Гіперіон і принеси там її ціло палення в одному з тих місць, що про них скажу тобі». У відповідь чоловік прокричав. «Вона і так уже в тебе бісова душе. Що мені зробити, щоб вернути її? Кажи, кажи, прокляття, на твою голову!» І Солвайнтрау прокинувся в путої сльозах, що катилися щоками і гнівів у серці. Він відчував, як в іншій кімнаті спить його донька, поки її глитає великий черв. У наступному місяці Сол став одержимим вивченням Гепіріона гробничасу іктеря. Вишколений дослідник, він здивувався, наскільки мало існує переконливої інформації на таку бентежну тему. Звісно, залишалася іще церква іктеря, храмів якої не існувало у світі Барнарда, але було повно по всій мережі. Та вже невдовзі Вайнтрауб зрозумів, що пожуки переконливих фактів у її культовій літературі подібні до спроб картографувати Сарнатх, відвідуючи монастирі буддистів. У догматисі пошановників ктиря фігурував час, але тільки в тому сенсі, що ктеря величали янглом відплати з позачасів'я, і що людському роду істинний час пораб прийшла із загибелю Старої Землі, а всі ті подальші 400 років існування були несправжнім часом. Їхні трактати здавалися Солові банальним поєднанням тарабарської грамоти і долубання у власному пупку притаваним більшості релігій. І тим не менш, учений збирався відвідати храм Ктеря, щойно він дасть раду серйознішим аспектам цього дослідження. Мелю Арундес організував нову експедицію на Геперіон, яку знов-таки фінансував університет Райхса. Тепер перед ним стояла чітка мета: вивчити явище хроноприпливів, яке спровокувало хворобу Мерліна. Головною відмінністю у порівнянні з минулим разом Стало рішення протекторату Гегемонії відправити разом із експедицією на Гіперіон і телепорт-передавач для свого консульства у Кітсі. Але навіть за таких умов шлях на планету все одно дорівнював понад трьом рокам у мережі. Інстинктивно Сол хотів відправитися разом з Арудисом та його командою, адже в драматичному голоматографі головні герої завжди повертаються на місце подій. Але вже через пару хвилин опанував цей рефлекторний порив. Ін історик і філософ. У найкращому разі його внесок у роботу експедиції був би нікчемним. Рахіль все ще зберігала зацікавлення до археології і навички відмінниці та майбутнього копача, але втрачала їх із кожним новим днем. Тож Сол не бачив сенсу для неї вертатися на місце, де її спіткала нещаслива пригода. Щоранку, прикидаючись у чужому світі задля здійснення місії, яка потребує невідомих їй умінь, вона переживала справжній шок. Сара нізащо не дозволила би такому статися. Сол відклав книгу, над якою тоді саме працював, аналізом кіркегорівської теорії етики як моральності компромісу у її застосуванні до юридичної процедури в гегемонії, і зосередився на колекціонуванні потаємних даних про гіперіон та про історію Авраама, але тривалі місяці звичайного ходу дослідження та визбирування фактів не змогли вдовольнити солове прагнення діяти. Час від часу він виміщав своє розчарування на медиках та науковцях, котрі довгими вервечками приїжджали обстежити Рахіль, як ото партії пілігрімів, що прибувають до свого священного капища. «Та хай же вам грець, як це взагалі може відбуватися?» – вирішав він на одного з фахівців, який не придумав нічого кращого, як говорити до батька своєї пацієнтки із самовдоволеним та водночас грудовитим виглядом. У цього лікаря на голові не було жодної волосинки, так що риси обличчя здавалися намальованими на якісь більярдні кулі. «Вона ж зменшується в зрості!» – кричав Сол, буквально загнавши гостя в глухий кут. «Зовні це ще не помітно, але її кісткова маса падає. Вона що, перетворюватиметься на дитину? Знову? Що в дітька тоді значить закон збереження маси?» Експерт розкрив буврота, щоб відповісти, але переляк завадив. За нього вступився його колега Бородань. «Шановний пан Майнтраубе», – промовив він. Вам потрібно спробувати зрозуміти, що ваша донька зараз населяє, е, уявіть ну, собі локалізовану область оберненої ентропії. Хочете сказати, вона застрягла в бульбашці часу навпаки? різко роззирнувся на нього сол. Е, ні, знервовано масажував підборіддя дослідник. Я би сказав, що в цьому випадку кращою аналогією буде, принаймні біологічно, механізм життя метаболізму був обернений. Е, Нонсенс. обірвав його сол. Вона не випорожнюється замість того, щоб споживати їжу і не ремигає харч. А неврологічна діяльність, обернення електрохімічні імпульси це нонсенс. Її мозок функціонує, панове, зникає тільки пам'ять. Чому, панове? Чому? Ми не знаємо, чому, пан Вайнтраубе, нарешті знайшов у собі сили відповісти експерт. І з погляду математики організм вашої доньки нагадує обернене в часі рівняння або, можливо, об'єкт, який пройшов крізь чорну діру, яка обертається на великій швидкості. Нам невідомо, як це трапилося. Нам невідомо, чому в цій ситуації відбувається неможливі з погляду фізики речі, пан Вайнтраубе. Ми насправді мало знаємо. Гаразд, поти собом науковся руки солом. Це все, що мені було потрібно від вас, панове. Щасливої дороги! На світ 21-й день народження Рахіль підійшла до дверей батьківської спальні за годину після того, як усі полягали спати. Тату! що дитинко». Сол натягнув на себе халат і вийшов до неї в коридор. «Не спиться?» «Я вже два дні не сплю», прошепотіла вона. «Приймала енергетики, щоб дочитати всі інструкції з файлу «Хочеш знати». Сол кивнув. «Тато, хочеш зі мною випити внизу? Мені треба з тобою дещо обговорити». Чоловік узяв з тумбочки окуляри і пішов до доньки. Сол у першій в останній напився з донькою. Це була скромна гулянка. Вони трохи погомоніли, Потім заходились розказувати один одному анекдоти і смішні історії, поки вже не могли стримувати хіхікання. Рахіль взялася за нову байку. Дійшла до найсмішнішого місця, аж раптом надумала знову відсорбнути зі своєї чарки. Віскі мало не полилося в неї через ніс, так сильно вона риготала. Їм обом здавалося, що це найвеселіша пригода, яка з ними коли-небудь траплялася. «Скажу по ще одну пляшку», – заявив Сол, протикавшись остаточно від сміху. Минулого різдва мені якусь плящину шотландського віскі подарував декан Мур. Здається, подарував. Він повернувся, обережно прибираючись по кімнаті. Рахіль підвелася на дивані і провела п'ятернею по волоссі, відкидаючи його назад. Солоно вивів її і деякий час вони сьорбали трунок у повній тиші. «Тату?» «Так. Я все дочитала і додивилася. Бачила себе, слухала себе, роздивлялася фотографії Еліни та всіх інших, Уже не молодих. Та ну, не молодих, не погодився Сол. Наступного місяця лін тільки виповниться 35. Слухай, діду, ти ж мене чудово розумієш. Хай та м'яка, я почитала медичні довідки, переглянула фотки гіперіона, і знаєш що? Що? Я не вірю ні слово, тату. Сол поставив на стіл чарку і поглянув на доньку. Її обличчя тепер здавалося округлішим, не таким замисленим і навіть трошки вродливішим. Точніше кажучи, я все розумію перелякано гликнула вона. «Бо ви ж з мамою не здатні на такий безсердечний жарт. А ще на додачу твій, твій вік, всі ці новини та й взагалі. Я знаю, що це реально, але не вірю в це. Ти мене розумієш, тату?» «Так», – проказав Сол. «Тобто я хочу сказати, що я прокинулася сьогодні вранці і подумала. Клас, завтра іспис з палеонтології, а я ніфіга не вивчила. Збиралася показати пару штук Роджерові Шерману. Хай не задається». Сол перехилив чарку. Роджер загинув три роки тому в авіакатастрофі на південь від Бусара. Він би і ні за що на світі не зізнався в цьому, але тепер замість нього промовляло спожити віскі. Ну і йому треба було зрозуміти, чи вистами Рахіль промовляла Рахіль. Знаю. Дівчина підібгала ноги і сперлася під боріддям на коліна. Я зв'язалася з усіма, кого знала. Грем помер. Професор Айгард більше не викладає. Нікі одружилася з якимсь продавцем. Забагато подій, як на чотири роки. Понад 11. поправив її сол, політ на гіперіон і звідти дав тобі шість років фури. Але ж це нормально. викрикнула Рахіль. Люди постійно подорожують за межі мережі, вони ж якось справляються. Дитинко, у нас геть інша ситуація, кивнув сол. Дівчина видушила із себе посмішку і допила свої віски. Леле, те що м'яко кажучи, інша. Вона грюкнула чаркою об стіл. Очі я вирішила. «Я два з половиною дні розгрібала матеріали, які вона...» «Я підготувала, щоби тримати себе в курсі справи. І знаєш, це не допомагає». Сол завмер, намагаючись навіть не дихати. «Я хотіла сказати, що коли я вже щодень молодшою, забуваю людей, з якими ще навіть не познайомилася. То ти розумієш, що далі. Я все меншатиму і дрібнішатиму, ставатиму безтолковою, поки не зникну одного дня. Господи, тату!» Рахіль іще міцніше обхопила себе за коліна. Це ж навіть кумедно, правда? Ні, тихо відповів Сол. Та я розумію, що смішного мало. У великих темних очах Рахіль бриніли сльози. Для вас із мамою це найгірший у світі кошмар. Кожного дня ви спостерігаєте за тим, як я спускаюся вниз. З зі спогадами вчорашнього дня, який насправді минув багато років тому, про що мене ж повідомив мій власний голос. Що в мене була якась інтрижка з невідомим мені хлопцем на ім'я Амеліо. Міліо. На пошепки виправив її Сол. «Байдуже. Це ніяк мені не зарадить тату. Поки до мене насправді все починає доходити, я вже настільки виснажена, що мушу лягати спати. А потім... Ти ж знаєш, що відбувається потім». «Що?» – Сол мусив прокашлятися, щоб закінчити речення. «Що ти хочеш, аби ми зробили, маленьке?» Рахіль подивилася йому в очі і посміхнулася. Це була та сама посмішка, якою вона вперше обдарувала його у віці п'яти тижнів. «Не розповідайте мені, тату!» Твердо пояснила вона. «Нічого не дозволяйте мені розповідати собі. Стає тільки гірше». «Нічого з цих історій я не переживала насправді». Вона змовкла і потерла лоба. «Ти мене розумієш, тату? Рахіль, яка літала на іншу планету, закохалася там і потрапила в нещасливу пригоду, то інша, Рахіль. Мені ні до чого переносити на собі її біль». Рахіль ридала. «Ти розумієш, розумієш мене?» «Звісно», – відказав Сол. Він пригорнув доньку і відчув на грудях її сльози і теплоту тіла. Так, розумію.